Avui parlarem de tot allò que no poden comprar els diners. Hi ha moltes coses que no tenen preu. La dignitat, l'amor, la integritat, la força, la motivació, etc. Parlarem també dels valors de l'àmbit empresarial que valen més que el capital. I sobretot del gran valor d'un mateix. Us convidem a participar al programa a través del telèfon de Ràdio Begú el 972-6243-03. Tenim un esmorzar pendent per regalar el primer que faci la trucada. Us donem la benvinguda al programa d'avui Tot allò que no poden comprar els diners. Molt bé, com ja he escultat a la Laia, avui tenim un dia molt interessant, un tema molt interessant i és un programa tapaït i parlem una mica del que serà el programa que tratem un tema interessant com allò que no poden comprar els diners, diferenciant del que és el valor de, del preu real de les coses. Després també una mica més endavant, ja sabeu que esperem les vostres trucades i que, uh, més endavant tindrem altres espais del programa, com el Remei del dia, l'Ocequi del dia, el Siixullés, Si Xigullés dels Contes. Molt bé, molt bé. I després anunciarem el proper programa i la cançó del dia. Això perquè sapigueu més o menys com anirà el programa d'avui. Donem gràcies també, com ha dit la Laia, a tots aquells que ens segueixen a través de Facebook, els que ens escolten a la nit i també els que ens envien aquells e-mails que són una mica la gent que vol una, vol una mica de privacitat que ens envia algun email, mail dient que ho fem molt bé i que hi algun, alguna crítica per ells també doncs, pensarem en un regal no? perquè aquesta gent que, que no volen sortir doncs sí, per què no? I doncs tant. molt bé comencem amb el, amb el programa d'avui que no podem comprar els diners ja es uh, faré una explicació de lo que podem comprar... com per exemple... podem comprar plaer... però no l'amor... amb diners es compra espectacle... però no l'alegria... poder poder comprar un esclau... però no un amic... Poder, podem comprar una casa... però no un allar... amb diners es compren aliments... però no la gana... es compren medicines... però no la salut... es compren diplomes títols, però no la cultura o la sabidoria També es com, com, podem comprar llibres però no la intel·ligència Podem pagar o comprar escoles però no l'educació Comprem tranquil·litat però no la pau sobretot la pau interna Amb diners es compra la, indul, la indulgència però no el perdó I amb diners comprem terra especulem amb la terra i de, però no podem comprar el cel al almenys de moment de moment, ja ho has dit. <ríe> molt bé, I tot això que, que no es pot comprar amb diners, que són coses d'un valor molt, gra, molt gran, com hi arribem, si no és amb diners? En coneixement intern, en coneixement de l'autoconeixement i realment fent el que diguem, el que convida aquest programa a reflexionar i a trobar un equilibri, no? A entendre les coses des de diferents punts de vista. Per exemple, si parlem de petites coses amb un gran valor, no? Per exemple, un got d'aigua. Un got d'aigua, que val? Si fas números, ara, si t'agraden les matemàtiques, que podria valer un got d'aigua pel que ens factura la companyia? No sé, cinc cèntims, potser... Potser, potser, potser, o molt menys, no? Però si estàs en una tarda a la platja, allò d'estiu, que no tens aigua i que has, has fet... has pres el sol i així, què, val, què pagaries allà per un got d'aigua? Bastant més, eh? Clar, és una cosa que, que, que té un preu, però realment que el valor pot pujar molt si, si l'aprens en un lloc o un altre, no? Depenent de la situació. No doncs amb sí, aquestes sí. coses també hi ha petites coses com, per exemple, sorprendre a la teva parella amb un petó, que no s'espera, arribar a casa i posar-te còmode, treure-te les sabates, quedar-te hores eh, mirant com crema el foc, xarrar amb els amics, fins que es faci de dia. Ai, sí, que bé. Quedar-se adormit al mig de la natura, jo que estàs allà mm. un dia a la natura o a la platja i quedes adormit i, i, i despertes i no saps on, ni on te tens els peus ni el cap. Aquest el somn és molt bo, i tant. I, per exemple, tenir la sorpresa de que aquell any que, que ens espera dolent i doncs, que al final canvia i que és més bo de del que pensàvem, despertar un matí d'aquella manera que no saps tampoc el dia que és i, i saber que pots dormir més temps, pots seguir dormint. Uh, posar la ràdio i escoltar la cançó que més t'agrada en aquell mateix moment. Descobrir amb una mirada que t'estàs enamorant. Oh. O també això que quan no pares de riure d'una cosa molt tonta, no? D Aquestes sí. petites coses, no sé si alguna cosa més a tu, d'aquelles petites coses que dius, bueno, això no té preu, no? Mm. No, no... És aquella sincronia, aquell moment que dius, això no, no passarà una altra mm. vegada més. El somriure dels nens petits, mm -hmm. això sí que no té preu, és molt maco. Sí, o Com quan estàs... Un, molt... un nen que no et coneix, sobretot... Això, una mirada d'aquelles... Diu que els ulls dels nens que no tenen fondo. Mhm. Sí, sí, sí, ja estic totalment d'acord. O quan vas molt lluny de casa teva, no?, que estàs en allà mirant i trobes aquella persona que feia temps que no, que no, no hi veia, no, no la trobaves o no parlaves amb ella i te la trobes a lo millor a 200 quilòmetres d'allà on normalment la podies trobar. Sí, sí. Això és una interessant, també. La il·lusió, podríem dir que la il·lusió no es pot comprar amb diners. Exactament. La il·lusió és una cosa que no té preu. Mm. Aquest programa tampoc no té preu. No. De moment, no. de no. <ríe> <Està> la <venda. ríe> Molt bé, hi ha un munt de coses eh, que no es poden comprar amb diners. Sí, lo que, ara potser el que no podem comprar amb diners és una d'aquestes cites que tenim tan interessants, no? Aquí pel sí, programa. comencem amb una cita. Despertar, somiar i viure. Despertar, somiar i viure. Un somriure costa menys que l'electricitat i fa més llum. Abuelo, Indi Nord-America. Despertar, somiar i viure. Bueno, farem un somriure en aquí radiofoni que la gent pugui apreciar a través de les zones. Sí, la veritat que el somriure té molt de valor, eh? Inclús llegia un dia un article que es veu que en un hotel, que moltes vegades hi ha molt de personal en els bufets lliures, hi els hotels aquests de 200 persones, que hi ha molt de personal que està treballant de cara al públic i no somriu, i en canvi, eh, en una cadena hotelera van contractar una noia al, al sector d'esmorzars que es dedicaven només a somriure, els clients. Això no té preu. I, I inclús diuen que és com una una mena de vibració diferent perquè inclús a la gent que ara per exemple que, que treballem a, a la ràdio que estan eh, fan, que estan treballant en administració a través de, de de temes, de telefònica, no sé ara la paraula quina és. No? que és fan... Funcionaris? Sí, o que estan... Aquesta gent, si tenen, si, estan, si somriuen quan estan treballant, es veu que és una vibració que la gent la percep, no?, a l'altra banda. És molt interessant. El, els teleoperadores. Ah. Els teleoperadors. Sí. Després tam també tenim un grup d'investigadors de la British Columbia, de l'Escola de Negocis de Harvard. Van fer un estudi el qual deia que, que els diners poden, ells diuen que els diners poden comprar la felicitat. Això que abans hem dit que, que la felicitat era algo que realment no té preu i que no es pot posar. Doncs ells diuen que si sí, però hi ha una condició, que els diners s'han de gastar amb els altres. Diu, independentment del, dels nostres ingressos, el que fa que puguem tenir felicitat és que si som molt més feliços quan gastem els diners amb els altres. Uh -huh. Els que es gasten els diners en ells mateixos, doncs, realment no, no augmenten la felicitat. Ah, és molt egoista, això. Sí, podem convidar la gent que té molts diners que se'ls gastin uns, nosaltres, no? <ríe> Perquè estiguin més feliços. <ríe> per exemple, bueno, algú que ho necessiti. Potser hi ha molta gent al món que ho necessita més que nosaltres. Possiblement Segurament. que sí. Ara farem un... Eh, jo tinc dues frases, frases en aquí que m'he apuntat per a obrir la reflexió i per trobar un equilibri, no? Endavant. Una és d'Òscar Wild que diu que els diners són com els fems, si s'amonteguen fan pudor. I una altra cita molt relacionada amb aquesta que diu que els diners són com els fems, que són bons per la terra però els hem d'escampar. Molt bé, ja és una mica... banda de la mà, aquestes, eh? I ara una, que diguem, que perquè estem parlant dels diners i potser la gent que pensarà que, que estem en contra i no. No, no... Per exemple, hi ha la Núria Stuart, que diu els diners et dona la llibertat de fer allò que vols quan tu vols. Sí, la Núria Stuart justament era la meva jefa, anys ah. enrere ah, tenia... una de dona amb molta força amb molt... mm. i amb molts diners també se'ls ha guanyat a pols ella no. mateixa potser per això necessita aquesta frase per justificar-se no? eh, tinc molts però realment me donen llibertat sí, no, he, és he de dir que el reparteixen molt els diners, eh? tant ella com el seu home l'ian I... i ella una vegada em va dir aquesta frase i és d'aquelles frases que se'm va quedar clavada a la memòria que mm -hmm. et donen la llibertat de fer el que vols, Diu, no et donen la felicitat però et donen llibertat jo suposo que, com tot, hem de tenir ser crítics i tenir equilibri i trobar, diguem-ne, polaritzar els temes, no? Uh -huh. Perquè si una, la persona que té molts de diners, perquè no, pot ser una bona persona i els pot, el pot donar o pot fer beneficència d'una manera molt clara. I hi ha gent també que no, no per el fet de no tenir diners ha de ser una bona persona. Realment els diners són una energia, no? I sí. l'energia és com tu la utilitzes. Exacte. Sí, Dip, Dipat Xopra diu que els diners són el símbol de l'energia que intercanviem. Si acumulem diners, impedim que, que flueixin i els convertim en energia estancada, que com les aigües que no flueixen acaba podrint-se. dir, que si no els deixem anar impedim que tornin a nosaltres convertits en altres coses. Molt bé. Diem algunes paraules també per obrir la reflexió i per pensar allà on podem una mica el que són els valors no? per exemple, podíem invertir en dignitat, en amor, en salut en tranquil·litat en intel·ligència o sabidoria, amb la família amb l'amistat amb sentit comú, en seny no? que diuen els catalans sí. fidelitat, medi ambient integritat en riure, invertir en temps temps en saviesa eh, respecte, a salut flexibilitat, suavitat, motivació, acceptació, talent, educació, creativitat, en donar vida, amb emocions i en creixement, en bones inversions. També m'agradaria afegir-hi el, el ritme. Per exemple, és una que no es pot comprar amb diners, tampoc. També hi ha algunes coses que no es poden comprar amb diners però que... Moltes d'elles amb esforç les pots aconseguir, però n'hi ha d'altres que o es tenen o no es tenen, no? Com sí. podria ser el sentit del ritme o, o uh -huh. el desenvolupament d'alguns sentits. Sensibilitat, sí. Com ara l'olfacte... Uh -huh. Que hi ha, hi ha gent que, que sembla que té un do, no?, que ho tenen. Hi ja per naturalesa més desenvolupat. Si sí, és qüestió, jo crec, d'enfoc de, o d'atenció. La gent que, per exemple, té sensibilitat per alguna cosa, doncs descobreix un món totalment diferent que un altre, no? Això ho sabem tots, no? Per exemple, els arquitectes mm -hmm. miren un, tenen un, un cot d'ull al carrer o miren les cases i veuen coses que nosaltres no veiem. O els pintors, no? O els músics. Són mons paral·lels, no? Realment es poden treballar i es poden ampliar sí, conscientment, però hi ha gent que ja neixen amb un do. si és veritat. Mm. El doende. <laughs> que tenen duende. Ara podem fer un esment... El que són els valors, ara parlarem del que és el valor o els diners o el capital en relació a, a les empreses o al món dels negocis o així. Diem que les persones és el valor més important de l'empresa. Avui dia els consumidors no només valoren els productes o els serveis que, que adquireixen, sinó a més volen un valor afegit, volen saber allà on es fabrica, quina conducta de l'empresa, com tracta els seus treballadors o si és socialment i ecològicament responsable. El valor de l'empresa seria el valor del conjunt d'elements materials, immaterials i humans que la integren o la constitueixen. El valor humà és aquell que dona un valor diferenciador al realitzar una activitat. Les persones... Només estan vives dins de l'empresa quan experimenten que allò que fan té orientació i sentit. Molt cert. Molt bé. En un article llegia també que el secret de les empreses amb major rendiment i que sobresurten és precisament degut al grau de motivació i de compromís del seu capital humà, dels seus treballadors. Llavors al líder li correspon la tasca d'incentivar els seus companys per aconseguir que es mantinguin amb una actitud positiva amb respecte al treball i el compliment dels objectius i la missió i visió de l'empresa Molt cert Per això s'ha d'afavorir un bon clima laboral a l'empresa i, i és molt convenient recórrer a la responsabilitat compartida i la participació sobretot que els treballadors s'involucrin Sí, ja, en aquest sentit la Clarence Francis fa una declaració, un article a la revista Fortune i diu Un poc comparar el temps de l'empleat, pot comprar inclús la seva presència física en un lloc determinat I inclús també pot comprar un nombre de moviments musculars per hora Diu però el seu entusiasme no es pot comprar, la seva lealtat no es pot comprar la devoció del seu cor no es pot comprar. Aquestes coses s'han de guanyar. Fem bueno. un apunt en equip per les empreses i tal, que volen... Unes bones paraules, aquestes. Sí. Realment és així. Molt ben així. A veure si tenim una trucada o... <laughs> Aviam. <laughs> Ens avisen. Despertar, somiar somiar i viure. Una mica de diners evita preocupacions. Molts diners les atrau. Confuci, filòsof xinès. Despertar, somiar i viure. Recordo el telèfon de, de Ràdio Begú. Sí, que hi ha un esmorzar que no té preu, no? Exacte, sí. Podríem dir on el faríem, aquest esmorzar. És el bar Rovell de Lou de Palafugell i està al carrer a 4, a baixos, el telèfon 972 305 523. Ens faran un esmorzar que no té preu per aquella persona que truqui. El telèfon de ràdio Begú és el 972 I si avui la no ha despertat encara no ha somiat i no vol viure Ai. <ríe> doncs, eh, aquest, aquest regal doncs, el donarem per algú que ens envia algun e-mail i tal, que també té el seu dret també, també, i tant per què no? Continuem uh, amb aquest tema i podem fer ara un repàs als valors que són destacats per triomfar els negocis i que no tenen res a veure, que són més valuosos que el capital, que avui dia amb el temps de crisi que, que estem doncs la gent diu, bueno, què vols fer si no els diners no... Doncs bueno, invertim en altres valors, que també són molt importants per a les empreses. Per exemple, el temps. El temps és més valuós que el capital. Quin valor té el temps? El temps correctament invertit val una fortuna. El temps desaprofitat pot ser una devastació. El temps invertit pot obrar miracles. Així que podem invertir el nostre temps. Un segon valor seria la desesperació, la necessitat. Hi ha un tal Bill Bailey que va anar a Chicago, siguent un adolescent després de sortir de l'institut, i la primera feina que va aconseguir va ser porter de nit. Tota la gent li deia, però per què s'ha agafat aquesta feina? I ell contestava, malnutrició, necessitat. Diu, treballes el, el que pots quan tens fam... Anys més tard, um, Bill va rebre el, el guardó d'Horari Alger. El, es, ara és ric i poderós i un dels grans exemples de sil de vida que, que coneixem. Però la seva primera feina va ser com a porter de nit. La desesperació o la, o la, la necessitat pot ser un poderós incentiu, també, per invertir. Si tens necessitat, realment, te, te, te mou. i tant. Després, podem dir que l'acció o la determinació és allò de dir ho faré. Trobaré a algun client o quan abans de que acabi el dia. I no ho faré demà o si ho faré ara. I, i vaig i, i invertir això en decisió. No pensar les conseqüències, sinó actuar. Fracàs, fracàs. Diu que la, la fórmula de l'èxit és fracàs, fracàs, fracàs, fracàs, èxit. Sí. Si ho tens clar, doncs. Si no s'ha de tirar la tovallola, eh? Després, Coratge. És més valors que el capital. Sí. Una persona molt de coratge amb un euro té un gran futur per davant. Els humans poden fer coses increïbles, no importa el que els hi passi. Realment, coratge amb un euro ja poden pensar... Home, sí que importa, cosa. no?, el que passi. <ríe> sí, realment... De eh, valents sí. i aprendre'n... Pot importar, però no hem de pensar de vegades amb masses conseqüències, sinó llançar-te una mica a el mm. que... A que vulguis cercar, no? si estàs pensant massa, jo crec que una fórmula també per l'èxit és un 10% de de teoria i sí, un 90% de pràctica. També ja ho de d'acord. Però donessos jo dic, bueno, ja he plantejat, ja he pensat ara endavant. Sí, tira't la piscina. Després una mica d'ambició, no? Allò de dir, bueno, si puc tenir un, per què no tres? I si puc vendre fins aquí, per què no puc vendre més? I si arribo aquí, doncs una mica més enllà, no? Una mica d'ambició també és molt bo per tenir amb els negocis. Podien dir també que la fe o la creença que, que tens un bon producte i que podràs tirar endavant una bona empresa, tenir amor propi per començar a créixer... Eh, per exemple, dius, si no tingués fe, per què ens serviria tenir un milió de, de dòlars? Un milió d'euros? Seria pobre igualment, no seria ric, si no tinguessis fe. Uh -huh. La fe realment és molt més important que, que el capital. I després també una mica d'ingenuïtat, no? I jo de dir, aquest tio està una mica bo, jo no sap, eh? sí que no li preocupa res. Eh? Realment, si ho pensem bé, amb, la, amb les pors i així, el que fem és que no utilicem el, el 100% del cervell. Si tenim ingenuïtat, i de dir, no importa, no, no passa res, eh? o sigui, podem fer el que vulguem. Ser una mica ingenu, doncs també val una fortuna tot el que tenim ara al nostre voltant així, parteix una mica de la ingenuïtat de gent que, que pensava que podia fer coses que els altres potser s'enreien o veien com impossibles, no? I un altre valor que podíem dir és posar el cor i l'ànima posar... Eh, posar l'ànima a l'esperit en tot el que fem això és molt més valor que, que els euros, no? Entregar-se al 100% Sí, el, el cor i l'ànima són com la màgia, no? Que, que es veu que, que mou a la gent. Mm. La, la gent es, es mou a comprar, es mou a decisions i la gent actua sempre amb els seus sentiments, no? amb els seus valors mm. interns. Sí, I això una, no té preu. I una altra cosa que me sembla molt interessant és la personalitat. Mm -hmm. Tant si és ric o pobre, si tens una personalitat... Tothom tenim una personalitat única que és la que ens fa anar per tot arreu amb una amb una actitud no? eh, hem d'aprendre a estar a gust no? a estar contents eh? per exemple si estàs amb una petita barraca fent un berenar o així amb poca cosa doncs prendre't una cervesa pots doncs estar content i si estàs amb un palau eh, rodejat de, de de coses amb molts de valor i amb gent també has d'estar content hem d'aprendre a viure el moment, no? Sí. Això seria estar vivint sí. el... ara. Estar tranquils i que no fer la diferència entre qui és ric o qui és pobre, sinó tenir una oportunitat de tenir una relació única, sigui amb siguin qui sigui. No deixar-nos sempre portar per al signe de, de l'euro o al cap, no? Mantenir la calma. De vegades costa. A mi, per exemple, és un exercici que faig molt, no? Que de vegades depèn de la situació que hi estàs, estàs a casa, en allà en tema amb la família, estat molt tranquil i estàs, i diguem-ne perquè en certa manera estàs habituat no, amb el que has viscut tota la vida i de, fas un viatge o vaig, vaig a Barcelona o em relaciono amb altres gent i costa molt de posar-te en el teu lloc no? mantenir la calma perquè sembla que l'escenari és diferent no? doncs hauríem de treballar amb això de no fer distincions i de ser, estar tranquils contents i ser nosaltres mateixos en qualsevol situació Sí A mi, a la ràdio, per exemple, doncs, hi ha gent que que se sugestiona molt, no? a tots ens passa, o no? sí. a... oh, quanta gent que ens escolta i... Però no sé si ens escolten, com que no truquen... Bueno, jo crec que, que, jo crec que sí, ens deuen escoltar i si no, doncs... O això que fa vergonya, potser, de trucar. Bueno, també pens... a Facebook també pensava que serien molt pocs i van començar dient els amics i tal, i ara són 160. Sí, 60 ja. Doncs... Moltes gràcies a tots. <ríe> i algú ens escoltarà, si no ens escoltarà la nit o si no sentirà un veí que hi ha, uns... hi ha un equip en allà de la Ràdio Bagu que estan fent un programa una mica típic <ríe> per al temps que corren. Bueno, mira, venim aquí a passar-nos-ho bé i si podem ajudar una miqueta a que... La gent desperti, somiï i visqui. Els seus somnis ja serà molt. Recordaré el telèfon del programa una altra vegada, perquè aquells que són valents i truquen. El telèfon és el 972-62-4303. Despertar, Despertar, somiar i viure. Som poc feliços amb lo molt que tenim i vivim molt tristos per allò poc que ens fa falta. Despertar, somiar i viure. Aquesta era una cita anònima. No li hem pogut posar autor. He buscat, eh? però no l'he trobat. Molt bé. Ara... Després iniciarem un tram del programa que parlarem en valors d'un mateix, que uh -huh. tenim a nivell personal, no? Ja hem parlat de valors de l'empresa o així, els negocis, i parlarem de... del valors d'un de mateix. Que és molt gran. Sí, ara donarem clar, una clar, miqueta de temps a, a la gent que ens estigui, que s'estigui repensant això de trucar o no trucar, <ríe> i aviat escoltarem una cançó, i ara, doncs, continuarem amb el tema d'avui que és lo que no podem comprar en diners Segons el rei Salomó cada persona és com la precessió que té d'ella mateixa és molt interessant Sí és lo que... A vegades pensem, esperem que els altres ens valorin però hem de començar per valorar-nos a nosaltres mateixos bueno, Això ens explica molt bé el conte d'avui Després, quan el llegim... Sí, me sembla molt interessant, també val la pena. I em sembla que has fet una bona elecció, com la setmana passada que vas triar aquella cançó que tothom m'ha dit. Oh, me la poso diverses vegades al dia. Sí, sí, és que és una cançó per tenir-la present en el dia a dia. I avui quina cançó tindrem? Ah, sorpresa. Sorpresa. Sí, sempre sorpresa. Fins al final... Una una de molt mac. Té preu aquesta cançó? No, no té preu, per això l'he posat justament avui. Mm, sí, justament avui, en aquest programa i en aquests moments, no té preu. A lo millor si vas a la botiga a comprar-los, ja, ja no serà el ja, ja té un preu, el CD ja, no ja té un preu. El valor personal no es pot buscar a l'exterior. Ningú es coneix millor que nosaltres mateixos. Valorar qualsevol cosa sup suposa un esforç coneixement i temps. Realment, com podien pensar que una persona es dona un valor així si nosaltres no el coneixem a nosaltres mateixos? El, val el valor de, de cada ser humà està en el sol fet d'existir. Cadascú, amb les seves habilitats i virtuts, aporten diversitat i, alegri i alegria al món. Tots sabem que que ens hem de valorar nosaltres mateixos perquè els altres ens valorin. És una que no és nou. Però sí que hi ha molta gent que potser no, no sap com arribar-hi aquí a valorar-se ell mateix. Bé, després farem un, un experiment, un petit joc, per saber què valem cadascú de nosaltres. Quin preu ens el posaríem? Una, farem una apreciació de dir, realment tots som multimilionaris, En realitat... Ara deuen pensar que s'han tornat una mica... No tinc res a la butxaca. Mira. Després, després de la cançó, que ens vindrà ara, doncs començarem a, a parlar una mica d'aquest tema. Sí, posem la cançó ja. Sí, sí jo crec una que... Fem pensar la gent una mica, reflexionar. Molt bé. Doncs amb el títol del tema d'avui, les primeres paraules que em van venir al cap van ser and me Love", el títol de la següent cançó, composada per Paul McCartney, segurament tots coneixeu, i amb les seves pròpies paraules diu que la idea del tema de la cançó era que les possessions materials estan molt bé però que no compraran el que jo vull realment. Va ser gravada el 1964 a París quan els Beatles actuaven en 18 concerts al Teatre Olímpia. Endavant, Annie Lennox. No. La cançó. <ríe> <susos> <susos> <totles> no, no, no, I'll make you feel all right I get you anything my friend I'll make you feel all right Cuz I don't care too much for money money ain't buying love I give you all I got to give if you say you love me too I mean I have a lot to give all I got I'll give to you I am Much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. Oh. For money, money, love. just can find i don't get too much for money money can buy me love buy me love, love.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 Molt bé, doncs continuem el programa després d'aquest nap que he fet així a... Culpa meva, eh? Sí, que no Vull té preu. De, ho dic en directe perquè tothom ho sàpiga. Doncs això no té preu tampoc perquè ara la gent començarà a trucar dient... Escolta, us heu equivocat. Heu dit de l'Anny Lennox, algo i sí. tal, i al final... I... És bueno. que primer anava posar una cançó de l'Anny Lennox que es diu Monica Embaït, el que passa que llavors vaig trobar que era molt, és molt tranquil·leta aquesta cançó i vaig pensar ah, no? que per ara el matí els Beatles acompanyarien millor amb una mica més d'energia sí. per despertar-nos i moure'ns. Potser és coses. que no li paguen prou suficient al guionista. <laughs> sí. En fi. Doncs ara estàvem parlant dels valors de, de coses que no es poden comprar amb diners i estàvem parlant dels valors personals, dels valors d'un mateix, que jo havia dit que, que en certa manera... Tothom som, en certa manera, néixem rics, no? Per què això? Perquè al món no hi ha ningú com, com nosaltres. Som propietaris del nostre cos, que si comencem a valorar ja quin preu si posaries, per exemple, al teu cervell, o al meu, perquè ja sé que el meu no, no té preu tampoc, però, i quin preu posaries als pensaments, a les idees, a les imatges que veiem amb els ulls i que hem de saber triar quin preu posaríem en, en cas de no tenir... O doncs, a un ronyó quin preu té? Això vol molts cèntims, eh? Hi ha gent que, que fa negoci d'aquestes coses. Ens oblidem real, realment moltes vegades de, del valor que, que tenen les coses i que realment tothom té coses. Quin preu té la família? Els fills? No tenen preu. clar Però si tinguessin de, de pensar realment el valor d'aquestes coses, ens sentiríem molt afortunats i ens sentiríem uh, realment com milionaris, no? Realment sempre ens preocupem del que ens falta, del que no tenim i no valorem el que tenim. Què van les fantasies, els somnis, les esperances? Sàpigues que som amos de nosaltres mateixos, de, de, també som amos de, del nostre coneixement intern, També ens hauríem d'estimar i felicitar-nos a nosaltres mateixos. Estimar-nos a les nostres virtuts, en els nostres defectes, en el nostre passat, en els èxits, en els fracassos. Hauríem de treballar per descobrir les nostres capacitats, els nostres valors, transformar els defectes en, en qualitats. Com es fa això? Intentant, doncs, jo crec que el més important d'això és, és prendre consciència. Saber el que dèiem l'altre dia. Saber primer qui som, com a persona, com a individu, que ara tota la societat ens aporta una mica per... Estem conduïts com ramats, no? Tothom vol pertànyer a un, un grup i se, no, sembla que no, no, es, no és fàcil esforç de descobrir la individualitat i el valor d'un mateix per això podríem dir que el primer és posar atenció i prendre consciència de qui sóc realment per què soc diferent dels demés qui, qui són els meus valors i què és el que em fa valuós a la vida no? i també un cop que et dones compte i prens consciència de del que ets, per exemple posar-te un pla no? a la vida, un pla d'estudis o de lectura o de d'adquirir coneixements que t'ajudin a superar-te uh, també saber triar els amics que t'ajudin a, a que te donguin impuls, i suport a la, a la teva superació. I una altra cosa molt important, allunyar-te de tot ésser que, que per fet o per acte te pugui lesionar. Qualsevol cosa que tu diguis, bueno, això me fa sentir malament, doncs fugir de tot això. I intentar trobar un camí per, per, per la superació. Tenir en de que l'ésser humà... És increïblement molt més valuós i té moltes més coses per aconseguir que no pas el que en, ens pensem, no? Com fer-ho? És un autodescobriment. Hem d'invertir temps en descobrir-nos a nosaltres mateix, mateixos i saber les raons per les quals podem lluitar. Tothom té la seva. Aquesta és una mica la meva feina, que sempre faig una mica, faig, tinc ocasió per fer una mica de propaganda. No? A mi el que m'agrada més és trobar el valor de la persona, el seu propi valor. És com allò de bufar a les braces per, per trobar el caliu, no? per encendre el foc. Molta gent va passant una mica els temps, els dies, i es van quedant una mica adormits, queden, ja no han deixat de sumir, han deixat de... de o han sacrificat una mica el nen interior que hi ha. Ja, quan érem nens tots teníem aquesta qualitat, no? Què vos feia? de seguida feies un castell, una muntanya, de lo que sigui sí, una il·lusió. Sí. I te toves en gent gran que que han perdut aquesta capacitat que perden el món de vista, que perden els seus valors i realment que han deixat, no no s'han posat preu a lo que tenen, no? I quan parles amb ells doncs els costa una mica de, de tornar a somiar. I el que fem, en certa manera, és netejar aquesta pols, aquesta cendra, i mirar on hi ha un caliu i bufar. Perquè s'encengui una altra vegada aquesta flama de, de la il·lusió. i de Seria un camí per, per trobar realment, per donar valor a les coses. Costa això, reflexionar i fer l'esforç. Potser a lo millor programes com aquest, doncs, posem el nostre granet de sorra, no? Perquè la gent comenci a treballar una mica amb el seu autoconeixement l'experiència del procés pel qual ens coneixem a nosaltres mateixos i tenim consciència de què passa amb nosaltres, de què ens agrada de què no ens agrada perquè què vam decidir prendre un camí perquè podem fer un canvi en la nostra vida què ens semblen les millors decisions, tot això és una cosa que no es pot adquirir en diners i a més no, no ho pot fer ningú per tu has d'invertir temps en el teu autoconeixement. Una altra, una altra eina per fer això que em demanaves, descobrir la nostra valua, és l'autoestima. Què és l'autoestima? Doncs és bàsicament l'amor i el respecte que tenim per nosaltres mateixos. Com sabent com tot amor i tot respecte, com havíem dit, això no té preu i són coses que es guanyen, que no es compren. Per tant, hem de fer, la gent ha de saber que ha de fer un esforç per treballar amb la seva autoestima. Si no és per ella mateixa, doncs es pot ajudar, ajudar de professionals, d'amics, o que te diguin realment com pots augmentar la teva autoestima. Una altra eina molt interessant és la felicitat, per trobar aquest camí de, de valorar-nos. i Però com es pot tenir felicitat? Doncs, en principi, t'has de treure de dins els teus dimonis no? superar les pors si busques millorar emocionalment has de deixar, no has de deixar que els mals moments s'apoderin de tu de res te serveix tenir diners suficient per cobrir les necessitats inclús per tenir luxes si, si, si no t'has alliberat d'aquests mals pensaments no seràs realment feliç el fet d'obtenir cada vegada més possessions i més articles, de luxe poder, només et deixaran cansat o de vegades frustrat i moltes vegades endeutats i infeliços. No podem fer ser feliços si no fem l'esforç de, de netejar una mica el nostre interior. Hem de mirar dins. I ara podríem dir que la gent que es barella per els diners... que es baralla amb els diners i que glorifica el, beure, el viure sense diners i miserablement realment doncs, fan una mica de pena, no? I la gent que només pensa en els diners i que tot ho vol comprar també fan pena. Hem de trobar un equilibri en aquest sentit. Sí, els diners tampoc són dolents. Ens serveixen per cobrir les nostres necessitats bàsiques i són un, el vehicle per poder aconseguir les coses que no es poden comprar amb diners. Hem obert una mica amb aquest tema a la reflexió i volem que la gent hi pensi una mica i que treballem amb aquestes eines que hem donat. Si necessiten alguna ajuda, doncs ja saben com posar-se en contacte amb nosaltres. I, bueno, continuarem amb una mica... El tirarem endavant, que ja aviat agafem una mica... Anem de baixada. Bueno, tenim aquí el, el regal d'avui, que sembla que ningú s'anima a trucar, però... Si algú fa, tindrà un esmorzar al bar del Rovell de l'Ou de Palafrugell, al carrer Tarongeta, i el telèfon de ràdio Begus, al 972-4303. Es veu que ja tothom ha esmorzat a aquesta hora. Potser. Potser. Que ningú tingui. Bueno, realment, si no, el donarem a, a aquells que ens envien algun correu electrònic. que L'adreça de correu electrònic despertarsomiaiviure arrobaHeadmail.com Molt okay. bé entesos. Seguim amb el remei del dia. Què tenim avui com a remei? Bé, bueno, doncs avui tenim un remei que és d'aquells molt senzills, però que l'altre jo sempre em porto la sorpresa de que hi ha molta gent que no se'n recorda o no, i això que jo crec és lo que en la meva manera de pensar sempre em porta això, no? que crec que tothom pensa igual o que tothom... La ja teia vaig veure una senyora i anava a coixa i em va amb el genoll botit es va, havia caigut i havia tingut una i realment no estava passant molt malament i diu, sí he anat, i van dit això i dic, bueno, i no es posa gel? i diu, ah, no dic, sí, bueno, m'han dit dic, no, no, és que quan tens un cop això, el remei del dia avui seria la utilització del gel pels cops, pels guinços i sobretot quan se'n fa un cop allò que queda botit i que hi ha calor, no? que sents que es pren calor els doncs agafar glaçons amb una bossa, podem posar algú per protegir un drap fi o una gasa, així, per no, perquè no, perquè hi ha gent que tenen la pell més sensible i realment es pot, es pot cremar. I podien dir que no aplicar gel un moment, sinó aplicat normalment es fa quan fas un cop, normalment 24, quaranta48 hores. Perquè és el tens que durar una mica el boiment i l'escaló, en aquest sentit doncs és aplicar gel també jo havia, havia utilitzat aquelles és com una pastilla que es porta a les, a les neveres que hi ha per anar de càmping i sí. o sis sigui, som que hi ha un líquid blau a dir sí. això va molt bé també perquè aguanta molt la fred i és anar posant-hi per exemple 3 o 4 minuts i quan veus que no ho pots aguantar o sis treu tornes a posar i això fa que la sang vagi en aquest punt on te uh, interpreta el cos que podria haver congelació i el que fa la sang en allà és netejar una mica i et treu diguem-ne el, el dolor, si hi ha un blau treu a fora i, i amb, jo quan vaig anar aquí que treballava amb el club futbol de Bagú, ho vaig instaurar perquè bueno, vaig posar una mica de moda en allà i realment està comprovat que funciona molt i molt bé quan te dones un cop doncs mira, gel i això que vas posant allò a aguantar una mica, tenir paciència, fins que ha passat el moment aquell descalfó A lo millor pa, quan passen 24 hores o així, ja dius, bueno, ara ja no... Això no està abutit no hi ha escalfó, doncs ja podem deixar d'aplicar gel. Però mentre, ja ho veiem inclús les pel·lícules, estàs fixat en els americans, sí. que hi ha una bossa que tenen que... Ja. <laughs> També ho fan molt per mal de cap, no? Sobretot quan tens un mal de cap, que, jo, que tens el cap molt calent, Intens. i per la febre, o així. És una aplicació que és molt senzilla, és molt... no té preu, tampoc, perquè és molt barata, però que... i la gent va vegades sent oblida, no? Que jo veig alguna... Que sí. I veig alguna persona patint i tal, i dius, bueno, no t'has posat gel? Diu, ah, no, m'he posat una mica. Esposa-t'hi. Mm. Doncs sí, s'utilitza molt també en el món de l'esport, sobretot als esquiadors, mm -hmm. que, clar, i quan et fas mal a les pistes d'esquí, amb no. la neu, <ríeix> és fantàstic. Sí, una... un cop, per exemple, jo que te fots un cop, saps, a la ungla, que ah, després sí. tens una negra i de vagada mm. canvies la ungla i tal, doncs quan te fots un cop, fiques el dit amb la neu o en gel i ell ho aguantar i, re, i es dilueix i és com si el cop de dins no te quedegin allà. Mm -hmm. I això te pot salvar, per exemple, la ungla o està molts de dies, perquè si no, a sota la ungla, si no si no fas això, pots per pot que durir i molts de dies al mm. cop, no? I amb el gel, si estàs, per exemple, a 24, allò, posant gel i gel, doncs, de, realment, s'alegera bastant. I ho treus, el mal. Molt bé. Jo ho vaig, això ho he provat, jo. <ríe> doncs ja tenim el remei del dia. Gel pels cops i les inflamacions calentes. I ara avui un conte molt interessant, que realment, si us us escoltarem atentament, es dona una, una visió de lo que és el valor de les coses, no? Uh -huh. Justament aquest és el títol del conte, El valor de les coses. M'agrada molt aquest conte. Som-hi, doncs. Despertar, somiar i viure. Mestre... Vinc a veure't perquè em sento tan poca cosa que no tinc forces per fer res. Em diuen que no serveixo, que no faig res bé. Com puc millorar? Què puc fer perquè em valorin més? El mestre, sense mirar-lo, li va dir. Ho sento molt, no puc ajudar-te. Primer has de resoldre el meu propi problema. Si tu m'ajudesis, el podria resoldre més de pressa i després et podria ajudar tu. Es van posar d'acord. El mestre es va treure un anell i donant-li al noi li va dir agafa el cavall que està aquí fora i ves fins al mercat i torna el més aviat possible. Haig de vendre aquest anell per pagar un deute. És necessari que no obtinguis la suma més gran possible però no acceptis menys d'una moneda d'or. Va començar a negociar amb els mercaders i quan mencionava la moneda d'or, alguns se'n reien d'ell, d'altres giraven la cara. Després d'oferir la joia a tothom i abatut pel seu fracàs, va pujar al cavall i va tornar. Mestre, ho sento, no és possible aconseguir la moneda d'or. No puc enganyar ningú respecte al veritable valor de l'anell. Que important això que dius, jove amic. Hem de saber primer el veritable valor de l'anell. Torna a agafar el cavall i des al joier. Digue-li que vols vendre l'anell i pregunta-li quant te'n dona. Però no importa el que t'ofereixi, no li venguis. Torna aquí amb l'anell. El joyer el va examinar detingudament i li va comunicar que podria obtindre fins a 70 monedes d'or. El jove va córrer emocionat a casa del mestre i li va explicar. El mestre li va respondre. Tu com aquest anell, una joia valuosa i única. I com a tal, només pot avaluar-te un expert. No pots patendre que qualsevol descobreixi el teu veritable valor. I dient això, es va tornar a posar l'anell al dit. Quanta raó té aquest Quantes vegades s'han deixat impressionar per l'opinió de la gent que tu no pots fer això, no pots fer l'altre, els teus inclús de vegades amics o gent que t'envolta, que, te, que te posen una mica preu, no?, en certa manera de dir, bueno, és que tu no estàs preparat, o tu això no pots fer, i no escoltem o no, no ens dirigim amb un esper, no?, realment que digui, mm. bueno, perquè normalment la gent que en sap no fa judicis gratuïts, no?, L'expert en un mateix és mm -hmm. un mateix, justament. Exactament. Exactament. No podem pretendre que ens valorin els altres des de fora quan no tenen tota la informació. I sobretot hi ha una frase també que diu que no acceptes consells d'aquell que no té la fruita a l'arbre. Mm -hmm. O sigui, si tu, per exemple, no has fet res a la teva vida o no has tret profit dels teus valors, normalment no podries aconsellar a ningú. Que. Certament és un exemple, no? I de vegades, quantes vegades ens en passen aquests consells, no? De gent que diu, oh, això no es pot, això no... I dius, bueno, però si tu... com ho saps? Si no ho has provat o no ho has viscut, això, no? A vegades sabem la teoria però no ho apliquem. Exactament. Això passa. Bé, bueno, proper programa parlarem sobre el teatre de la vida. Què és això? El teatre de la vida? <ríe> és un gran escenari... Jugarem. Amb molts paisatges, amb sí. molts decorats i amb molts personatges. Exactament. També podem fer una valoració també del que serà el teatre a nivell extern, lo, lo, que el teatre de la vida, com reaccionem davant de, de diferents papers que ens, de, que ens toquen de fer a la vida, no? de, de treballar amb això, i també al nostre interior, perquè hi ha gent que té un teatre intern o una com si fos una pel·lícula no? que de base hi ha gent que té només un personatge i hi ha gent que té molts personatges i també hi ha, hi en aquí una una escenificació teatral no mm -hmm. això de teniriu se al cap o tenim moltes opinions o. Jo, en tinc, jo en tinc molts de personatges al cap <ríe> Jo també sí. depèn de, del decorat que posis i lliga més una sí. o una altra. També el interessant d'això, ara ja que parlem és desenvolupar sobretot el, la capacitat i el personatge que té la capacitat d'observar tot l'observador, com mm -hmm. aquell que està a sobre del teatre, aquell de, que ho mira tot des dellada sobre, però que no participa, però és el que està vigilant a tothom. El regidor, sí. dir, seria el regidor. En certa manera és així. Sí, sí a vegades a, a la vida també podem estar a l'escenari, podem estar mm -hmm. a les cadires com espectadors, o podem estar entre bambolines. Sí, i ho podem decidir. Hi ha molta gent que s'identifica de seguida amb un personatge, no? Per mm. exemple, ara jo estic tractant amb algun client que vol deixar de fumar. Jo és que no puc deixar de fumar, jo de qui no pot deixar de fumar? Però t'estàs identificant amb aquest personatge, que no pots i no pots, però tu ets molt més que això, no és només un fumador, o no és només la persona que, que no pot deixar el tabac, ets, ets algú més, i millor tens una qualitat, tens un, uns valors, que si ara poses en pràctica, a potser aquest personatge que no vol deixar el tabac, doncs tindrà menys força, normalment l'atenció li donem força a aquell personatge. No? Mm. De, de no aplaudir-lo, doncs aquest de no donar-li molta atenció o de tant en tant dir-li, vale, ja t'ha escoltat ja sé que, que, és molt vol, que per tu és molt molt tabac i molt necessari així, però ara el que farem és escoltar alterar, escoltem aquell esportista a veure si quan va amb la bici o se'n va caminar a bosc i tal, si si li va bé el cigarro, i que també hi ja, és a dins teu nosaltres t'adonarem també importància amb aquest personatge Bueno, hem avançat alguna del programa sí. vinent <ríe> ho ampliarem el proper divendres i mentrestant ja sabeu on trobar-nos aquí a Ràdio Begú cada divendres de 10 a 11 del matí tenim la reemissió el mateix divendres de 12 uh -huh. a 1 de la nit del mateix programa en el Facebook i teniu àmplia informació sobre els temes que anem tractant i també ens podeu trobar personalment al centre polivalent d'esclanyar els dijous al el vespre molt bé. I els dissabtes al de matí. Vull fer d'aquí un homenatge a tota la gent de Facebook, perquè realment és la sorpresa és el recolzament que tenim, perquè anem pujant i pujant i som 160 i volem arribar a molts més, i realment aquesta és la nostra il·lusió de fer i sàpiga que, que en allà doncs, hi ha gent que ens segueix i que en aquí <ríe> sembla que és una miqueta... Potser a lo millor la gent no, no vol sortir en antena i així, però eh, volem fer una crida a això, que us afegiu a Facebook... Uh, i que en allà fem un grup i fem realment un, un intercanvi de tot i que mica en mica irem trobant camins per compartir perquè no us sentiu sols tampoc <ríe> ens despedirem per avui amb la cançó del dia, moltes gràcies per haver-nos escoltat els amics propers i qui ens vau escoltar la setmana passada ja sabeu qui és en Cesc, el compositor de, del programa la seva música realment no es pot pagar amb diners, ja que expressa emocions i sentiments que jo diria que són del més enllà. Es mostra tan transparent que brilla, una persona que t'obre el seu interior i això té un valor incalculable. Com diu la cançó, no es pot comprar una tarda de color daurat al costat de la persona que estimem, ni les carícies acompanyades del so de les onades. Deix ens parla aquesta cançó. La tarda és tranquil·la, del Cesc. Molt bé, fins divendres vinent, moltes gràcies, una abraçada i patons.